Oh oh oh oh oh oh Shikues tanderor, selam aleikum. Mirë se erdhët në emisionin duke kërkuar përgjigje. Në pyetje e qeseviizgsa.com kanë ardhur pyetje të ndryshme edhe tema nëse mund të themi të ndryshme, por këto do t'i trajtojmë sot me të ftuarën tonë në studio. Ajo është Hoxh Alaudina Abazi. Hoxh, selam alekum mirë se ardhët. Alekum selam mirë se jje. Siç e përmendëm në fillim, vinë pyetje të ndryshme, por çë hapin edhe temat të ndryshme, por ç'shpresojmë se gjatë këtij emisioni do t'u japim përgjigje apo ja. Me lejen e Zotit, inshallah. Uh, hodi pjet par navje nga albani dhe thot se ku qendron dallimi ndermjet uh, hadithit kutsi dhe ajetit kuranor bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecmain Allahu në lartësi, lavdërojmë, i dërgojmë selavate dhe selam me pejgamberit e Tij Muhammedit, lavdërimin dhe paqja qofshin mbi të, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e Tij dhe udhëzohen me udhëzimin e Tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me hadithin kudsi, mua më kujtohet se e kemi bërë një përgjigje shumë më herët Uh, se çfarë është dallimi ndërmjet hadithit kudsi dhe hadithit uh, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam themin se hadithi kudsi fillimisht është do të thotë uh, komunikim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam uh, nga Allahu i Madhshëm me një fjalë do thotë uh, ai hadith Nuk është dhe thëtë fjale pejgamberit sallallahu aleyhu a sellem, por është nga Allahu i madhreshëm. Por se, nuk është dhe thëtë si kurse në një rangë me shpaljen, me një fjale dhe thëtë nuk është në një rangë me Kur'anin, kështu që nuk ka zbrit në përmjet me Leku Gjibril, apo nuk ka zbrit dhe thëtë që me të jetë dhe thëtë pjesë e Kur'anit e kështu me radhë, mirë po, Uh, është do thot një komunikim i veçantë me të cilën Allahy madhreshëm do thot i, uh, i i bën do thot uh, ilham si i themi do thot ja ja dërgon apo i, i, po, i shpall pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe ai e komunikon i dërguar i Allahut atë hadith uh, duke thënë se Allahy madhreshëm thot kështu e uh, kështu me radhë. Ky është do thot ai dallimi uh, ndërmjet kurse hadithi i nëse mund t'i themi i thjesht do thotë është komunikimi u Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili nuk ka dyshim që çdo fjalë e tij është pallje ashtu si thot Allahy mëdhireshëm ua ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhas pejgamberi saum nuk flet nga epshi i tij nga dëshira e tij por ajo që ka flet ai është do thot shpallje nga Allahy mëdhireshëm por formulimi i fjalëve është nga Muhamedi sallallahu alejhi ve selam në hadithin e thjeshtë Në thelbi, ato janë do thotë fjalë nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, uh, kurse domethënia e tyre nuk ka dyshim se është prej Zotit të Madhreshëm. Uh, kjo është do thotë dallimi i me i qartë dhe me i drejtë ndërmjet hadithit kutsi dhe hadithit uh, pejgamberes sallallahu alajhi wasallam, edhe pse disa dietar kanë bër disa dallime të tjera, mirë po më e drejta është kjo që tham uh, dhe nuk do zgjerohem më shumë do thotë në këtë pyetje. Zoti ti më smirin. Kuptimi mësë. i ajetit Kuranor? Uh, ajeti Kuranor është shpalljes gjithashtu nga Allahu i Madhreshëm. Shumë, mirë po është në një rangë më lartë dhe thotë se hadithi kudësi e, për faktin se vetë dhe thotë ledzimi i atyre fjalve apo i ajeteve edhe i kurani në përgjësi në vetë vete është adhurim i veçantë në të cilin ka shpërblime të shumta si vërtetohet nga hadithet e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të por në të njëjtin kohë me këto ajete dhe kryhen edhe rritet fetare me çfarë do thotë bëhet falja e namazit do thotë duke duke i lexuar ato ajete e kështu me radhë e, e që kjo nuk mund të bëhet do thotë me hadithet kutsi Zote, edhe o, mësme. Ma shëtëm të anë me një pjëtë tjetër, uh, thotë shikuesi, uh, apo shikuesia, po shikuesia desha njësë që arim të nga të regoni dhe që kanë lidhje me jetën pasë vdekjes në varez, ashtu si njëhet si jeta e berzahut. Uh, a ju jepë mundësin, Allah gjelesha në hutë të vdekurve, që ata të kenë informacione në lidhje me të gjallët, a egzisonë thjeshtë koncepti ko në varë atakohen të vdekurit në dërmjet vete, në dërmjet vete kështu meralë. Ë, uh, thot se jam shumë kurioz të di diçka më shumë në lidhje me Barzahun, pas që dhe Mshira Allah o qoftë mbiu. Ë, uh, vërtet ka shumë çështje që uh, është kërkuar në këtë pyetje të sqarohën, un inshallah do të mundom ti përmbledh, do thot ato ë uh, në përgjithësi të flas rreth jetës në Barzah. Themi se njeriu në përgjithësi në ekzistencë prej momentit do thot që krijohet nga Allahy Madhreshëm, kalon në disa faza në jetë. Ë uh, mund të themi që faza e parë është krimi i tij, do thot në barkun e nënës. Dhe aty padyshim ai kalon një jetë, një formë jetës, edhe pse është do thot në kuptim uh, më i ngushtë do thot në atë që e pret pasi që të lindë. Pastaj është kjo është uh, faza e parë, pastaj është faza e dytë e jetës së kësaj bote, ku njeriu do thot lind, si foshnjë rritet, zhvillohet e kështu me radh derisa të arrin pleqërin dhe shkon nga kjo botë. Kur shkon nga kjo botë nuk do të thotë se përfundoi çdo gjë me të, por është do thot një jetë apo një fazë e re e jetës së tij dhe kjo fazë quhet jeta e Barzahut. Do thotë nuk është rinjallja, pra arsyeja se rinjalla është fazë tash në radhiti i bën e katërta, do thotë faza e katërt. Mirpo as kjo faza ndërmjet në kur vdes njeriu derisa të vjen do thot koha e rinjalljes dhe kjo jetë quhet jeta e Barzahut. Do thot Al-Barzah. Në gjuhë në terminologji çto quhet Dhe kjo momentin kur njeriu del do thot i del shpirti vdes, dhe vdes do thot shkon nga kjo jetë, ka transmetime se si para se të varroset do thot shpirti i i tërhiqet lart do thot edhe shkon në qiejin e lart, nëse ka qen besimtar i lejo do thot depërtimin në qiejt, nëse nuk ka qen i, i e, besimtar i refuzon do thot dhe, kalimi në, në lardë, do thot, në qjellë, po si do qoftë, ajë shpirti prap, pasi që të vorosët njërihu, shpirti prap kthehet e trupi, dhe kontaktit, do thot, ndërmjet trupit edhe shpirtit në këtë fazë, njëtën e bërzahut, nuk është e njëtë si kur se tani do thot kur njeriu do thot e ka shpirtin në në trupin e tij. Është një formë jete jetesës që dallon dhe e, në bazë të perceptimit ton, ndoshta është pak e, nuk mund të jetë do thot e e kuptueshme do thot në në në mënyrë të të përgjithshme për faktin se ë jon do të thotë disa disa rrethana dhe situata që nuk ka mundësi të thotë mendja e njeriu do të thotë ti ti perceptoj si duhet ashtu si nuk kanë mundësi do thot, të thotë të perceptoj shumë gjëra tjera gjithashtu. E kjo jetë e barzahut, ë siç na thënë Imamon Allahu mahdisherum në Kur'anin famlar, po edhe pejgamberi sallallahu alajhi waslem në ai në hadithe të shumta treguohet se është një jetë e veçantë ku njerëzit pas vdekjes së tyre e presin do të thotë ardhmën e Kiametit. Në këtë kohë njeriu ka mundsi me kuptu në një formë se ku është stacioni i tij me një fjalë se a do të jetë prej banorëve të xhenetit apo do të jetë prej banorëve të të zjarrit do, do ta ketë do thot at mundsi ta kuptoj edhe pse jo në formë të detajushme pastaj gjithashtu në këtë fazë njeriu do thot në pritje do thot kur është në jetën e barzahut në çështjen se a ka mundsi do thot të të komunikojnë do thotë të vdekurit në mesveti të flasin e kështu me radh ka debate dhe sqarime në mesin e dijetarëve në përgjithësi pa u futur në këto themi se disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vërtetojnë se ka ka mundësi do thotë në në disa rrethana të caktuara që të ketë komunikim në mes të vdekurve dhe ata e, i marrin do thot lajmet nga ata njerëz që vdesin do thot rishtazi kanë mundësi do thot më marr lajmet se si është gjendja do thot në në këtë botë me të afërmët e tyre është kështu me radhë. Kjovër... Po, kjo vetëm nëpërmjet kësaj mënyre ata mund të Po ka do thot disa hadithe të cilat transmetohen dhe disa dietar i cilësojnë të saktë se e, kur vdes të thot njeriu atë vin do thotë të vdekurit tjerë pasi që të varroset e dhe fillojnë do thotë të pyesin me disa pyetje se si është gjendja e filanit si është gjendja e filanit tjetrit e kështu me radh e kështu me radh kështu që në një formë është një lloj komunikimi po në formë të kufizuar Kjo është do thot ajo të thotë ajo që ka vërtetot në hadithet të sakta. Kurse ajo se a ka mundësi do thot, të thotë i vdekurit të dëgjëj të, të gjallët, edhe në këtë ka sëqarimin të, të ulemat, edhe e drejta është që në disa rëthana të saktuar a ka mundësi, ashtu si që vërtetan pejga mere alesam se, kur i vdekurit varroset të thotë në, në varë edhe shkojnë të thotë këthehen gjemati pasi që takën vrosur, thot pegamera, ai dëgjon, do thot ato trokitjet e, e këpucëve të tyre e, duke shkuar. Çi kjo nuk kupton se ai dëgjon, por nuk ka mundësi do thot të, të komunikoj me ta. Gjithashtu edhe gjat gjatbardhjes së xhenazës ka hadithe që vërtetojnë se ai flet mirë po flet në jetën e e e, e, e barza xhut, edhe nuk ka mundësi do thot njerëzit ta ta dëgjojnë do thot e, e, klithmat dhe kërkesat e ti që i bën do thotë nëse ka qenë prej prej ban, nëse është do thotë për njerëzve jo të mirë, për banorëve të zjarrit të xhennemit, apo edhe kundërta nëse në uratat dhe ato uh, kërkesat e ti nëse është për banorëve të xhenetit. Zoti di më së miri. Në rregull tani do të vazhdojmë me një, një pyetje që na vjen nga Gjenci. Kësaj herë thotë: "As-salamu alaykum, xhoxhënderuar. Jam një vëlla musliman, alhamdulillah, pa i fali pesë kohët e namazit, por jam në lidhje me një vajzë e cila nuk fal namaz. Por është e moralshme shumë, veshin e ka si çitha vajzat e Sodit, ndërsa familja tona e dinë të gjithë për lidhjen e tyre, pra ajo vjen te unë mendojt. Am lejohet me vazhdu kështu apo çfarë më këshilloni?" nga kjo pyetje sikurse po kuptohet se ky djalë agjencia është do thot një një një iri do thot që ka filluar tani të falet edhe e, ka shprehur interesim për Perfen, kështu si unë e përgëzoj do thot këtë këtë djalë edhe uroi dhe lut Allahun e Madhreshum që të vazhdojë në këtë rrugë se me të vërtet nuk ka do thot mirësi edhe bekatimet e mëdha se për njeriu në këtë botë, sesa tjet ngata të cilët e njohin Krijuesin e tyre, do thotë janë besimtarë sinqert, edhe zotohën do thotë me veten e tyre se do të jenë ngata të cilët e pasojnë urdhrat e të Madhërismit Allah dhe largohen nga ndalesat harama që i ka caktuar ai pra e uroj të that për këtë dhe lut us Allahun e madhërishtum ta forcoj në këtë rrugë. Pastaj nënën tjetër duke i pas para syrë rrethanat e kohës sodit, por gjithashtu edhe ato lidhje apo atë lidhje që i ka pas paraprakisht, do thot, para se të udhëzohet dhe të bëhet do thot një besimtar i mirë me namaz e kështu me radh, themi se hapat që do duhej të ndërmerrë do thot ky ky djal do të ishte që fillimisht ta ndërpei kët kontaktin me kët vajzën për arsye se pavarësisht çfarë ka ndodhur në të kaluarën tash e, pasi që ka marrë kët rrugë dhe dën me që nga ata të se dëshirojnë të thotë me me që në përputhje me ligjet e Allahut të Madhëshëm atëherë duhet ta kuptojmë se e, takimet e, kontaktet dalja shëtitja do thot me me gjinën e kundrës do thot ç të rinë do thot me me me me partnerët ashtu si quajn apo dashnorët e kështu me radh këto gjëra nuk janë të lejuara në islam në asnjë formë dhe janë gjëra do thot që njeriu është shtëpiën do thot në imoralitet dhe në vepra jo të mira prandaj e drejta është që ti ti ndërpre këto kontakte në përgjithësi por nuk do të thot që ta harroj atë vajzën apo ta lëj anësh në përgjithësi, por të mundohem do thot ta e, si mund nëse mund shprehen ta zyrtarizoj do thot këtë kontakt. Qoftë me fejes, tu tregon se familjet e dinë, nuk kupton se kjo është diçka jo, më. Jo, nuk kisha më regu... thon se është e nevojshme e dinë, pra arsoj se familjet e, nëse e dinë, e dinë se E, po shprehem pak më më drejt për drejtë e din se e, filani është do thot e, dashnor i filani filanas e anasjelltas jo më shumë kjo edhe nëse e din do thot krejt bota kjo nuk nuk ka as domon një veprim që e legitimon atë lidhje lidhja e cila legitimohet do thot e, ndërmjet një mashkulli dhe femre është fejes edhe martesë nuk ka ndonjë ndonjë formë e kontaktit apo lidhjes e cila e, është legitime nga vështrimi islam pra andaj un them që ndërpriten këto forma do thotë komunikimit edhe A të kontaktit edhe zyrtarizoj zyrtarizo, dot thotë në aspektin e, e fejeses edhe edhe martesës ashtu siç është e drejtë do thotë edhe e, e, dihet do thotë çardh se si janë ato forma dhe mënyra të, të këtij zyrtarizimi kjo është do thotë në njërin anën anën tjetër në lidhje me këtë vajzën ashtu siç po tregon si kërkon do thotë sqarim se ajo nuk falet apo nuk di të falet e veshja e kështu me radh Themi se edhe në këtë çështje duhet t'jeni pak më më konkret dhe t'jeni do thotë t'jashtaroni asaj vajzes A, para se të vinit te dera e, e zyrtarizimit që t'i sqaroni asaj se tani ju do të thot deri më tani keni pas një formë jetesës, jo duke njohur krijusin, duke njohur Allahun me një fjalë duke duke qenë besimtar si duhet, dhe tani keni marrë këtë rrugë dhe zotoheni se derisa të jeni në këtë jetë do të mundoni të jeni një besimtar i sinqert, i përkushtuar ndaj urdhrave të Allahut të Madhreshëm. E tash në këtë tërëkët, atëherë duhet t'jasqharoni asaj se gjithashtu një prej kërkesave edhe edhe gjërave që nuk duhet të shpërfillat apo tash përfill besimtari është edhe çështja e një familje të shëndosh, një familje që ets në përputhje me ligjet islame. Prandaj e drejtë e juaj është të thotë që ti kërkoni apo ti së sharani asaj vajzes Farruge keni zgjedh dhe si e paramendoni do thot një një familje në përputhje me mësimet islame dhe mundoheni, dothat, të mundoheni do thot në formë të butë t'i ofroni asaj një ndonjë libër ose do thot t'ia shpjegoni besimin ose edhe të shoqërohet ajo me me vajza besimtare dhe të të kuptoj këtë rrugë që kanë që keni ndërmarrë dhe nëse ajo pajtohet jo në formë do thot konkrete për një herë ti zbatoi ato urdhra mirë po pajtohet që me kalimin e kohës do të mësoj do thot për islam dhe do të mundohet të zbatoi urdhrat islame atëra nuk mendoj që të jeni shumë rigoroz në këtë asnjë në këtë formë, edhe në aspektin e zyrtarizimit, do thotë fejeses, po edhe në aspektin e mësimeve, do thotë si marrjes së mësimeve islame. Ka problem që të bëj këtë ndryshim pasi që ka kërkuar këshillën tuaj, po, edhe Po, po mund po e them, por t'jeni do thotë më konkret me atë vajzën, kështu që edhe ju t'jeni do thotë i qartë, edhe që në ardhmen ti evitoni ato probleme edhe keqkuptime që mos fillonin do thotë ndonjë zyrtarizim apo diçka e e tillë që pas një kohe të ndodh pakësi edhe te ti, po edhe te ajo vajza, që ajo mos jetë do thotë e bindur në atë rrugë që ju keni zgjedh, edhe ju mos jeni i i, i kënaqur se pse ajo nuk nuk nuk është në rrugën të cilën ju keni zgjedh dhe të ndodhin do thotë thot, pa qarsit. Kështu që këto çsharohen edhe nëse nëse e shehni se ka mundësi do thotë të të do thotë të, të, të, të ka mundsi edhe ka shenja të, të, të përmirësimit që të bëhen këto ndryshime atëre inshallah Allahu dërgon bërësat në, në kët bashkimtju ajen edhe kanë ndonjë të thot një jetë sa sa më të mirë zoti i dimë se që jeni tash më kat të qartë edhe për gjithë Vajzdojmë me pytin e radhës është një grua e që le thotë që është nënd e dy fëmive. Ajo ka filluar të falë namazin që një vit e gjysme lutet i ka mësuar nga internet e ashtu si që duhet. Mirë po përbytë se si duhet të bëjmë një jetin para se të hyjmë në namaz, sepse dikush i ka thënë se duhet të bëjmë një jetin para se të merabdes. Qërë mund të të thoni ju kësaj grua e me, me kësaj? Filimisht e, e përgëzaj edhe këtë grua edhe lusë Allahën e Madrishë me forcu, do thot, edhe vërtej do thot, kur i ledzojmë edhe dëgjojmë do thot për këto lojme, për për e, gra, vajza, burra, djem do thotë që i kthehen e, fes edhe dëshirojnë do thotë me zbatuar atë. Do thotë është një lajm i mirë se me të vërtet e, këta njerëz do thotë janë për për rrugë të mirë edhe padyshim do thotë kjo shoshrë do thotë është nisë do thotë në në në rrugë të mirë. Kurse për pyetjen konkrete themi se janë dy çështje kjo. Ktu çështja e para është çështja e abdesit. Uh, kur uh, dihet çfarë abdesi është rit, do thotë njeriu do thotë kur dëshiron me fal namaz e ka kusht të thotë me marr abdes dhe ajo marrja e abdesit nuk është vetëm konkret të thotë pastrimi i pjesëve të të saktuara të trupit edhe njeriu të konsiderohet se ka abdes, mirë po kjo është një rit me një fjalë një adhurim, një ibadet që syn e krye njeriu. Prandaj e drejta është që njeriu kur dëshiron me marr abdes me pas njëtin qëllimin e abdesit nuk ka këtu për për nuk e kam fjalën për me me shqiptun jetën me thon po e bën jetë me marr abdes e kështu me radh për namaz apo për diçka tjetër por është fjala do thot për qëllimin në zemër që ka njeriu që do thot kur të hyn në banjë apo kur të afrohet e, e, vendit për të marr abdes ta ket në vetdi se është duke kry do thot atë adhurim atë rit me cilën Allah o Gjellë o Ala e ka kushtzu faljen e namazit. Pra kjo është i domozashme. Kjo njeti është i domozashme që i cili është në zemër. E asesin nuk ka nevoj që kjo të shqiptohet me, me gju. Kurse në lidhje me faljen e namazit gjithashtu edhe këtu ka nevoj njeti. Edhe këtu është do të thot edhe ma Ma thëlpsor çështja e niyetit do thot gjatë faljes së namazit. Për arsye se në kushtin nevojshëm vetëm niyet i për namaz, mirëpo duhet dihet niyet i për cilin namaz jë duke fal, a jë duke fal farzin apo sunetin, apo cilën kohë namazit e kështu me radh. Prandaj niyeti është më thëlpsor do thot në faljen e namazit, edhe ajo çka kërkohet është se njeriu kur themi thjesht kur dëshiron me fal namazin e drekës, para se mulidh ta këtë qarë dhe thëtë se është duke falë qoftë synetin e drekës, apo qoftë farzin e drekës, ta këtë parasysh këtë edhe ta bëj njetë këtë edhe kështu të lidhet namazë. Edhe këtu nuk është një nevojshëm njetë i me gjuë ashtu si që e kanë para pa disa dietar, që shqiptohet këyjet me djup për ta vërtetuar do thot besimin në zemër, themi se edhe kjo është i panevojshëm, për faktin se vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka aplikuar do thot njëetin me djup dhe nuk është i nevojshëm. Ajo e tëra që është e nevojshme është bindja në zemër dhe ajo vetdia e njeriu të... që e ka do thot për ta falur namazin. Pra kjo është imponoshmja që njeriu të di se çfarë po fal, cilin kohë namazit po fal dhe apo fal faznin apo sunetin e kështu me radh. Kjo ç'do thot ajo çka kërkohet për njeriu atë para faljes së namazit në përgjithësi. Zoti e di më së miri. Ndërsa as një kushet tjetër shpresa, thotë selam aleikum është lejuar që femra me mbulesë të ketë veshur apo pantallona të gjera dhe mbi një bluzë të gjatë deri në gjunjë. Selam aleikum. Kjo është një pyetje që shpesh herë vjen në studion ton, por ne do të refreskojmë përgjigjet. Në përgjithësi do thotë veshja e pantallona për femrat, themi se Nëse ato veshën në për në për shtëpi, do thotë përball vajzave apo grave e kështu me radhë thotë edhe për burrat që janë mahrem për të, nuk ka të keqje, edhe nëse mbulohen, do thotë ashtu edhe më mirë. Mirë po e, të dalin në rrugë në at form, themi se kjo nuk është e drejtë. Për faktin se duhet ta kemi parasysh se këtu ka ndodhë, do thotë një keç kuptim në çështjen e mbulesës së femrës, në çështjen e hijabit mendon njerëzit apo edhe edhe disa disa femra se mbulesa është për qëllim që njeriu vetëm ta mbuloj apo femra vetëm të mbuloj pjesë e trupit dhe kjo është e mjaftueshme. Mbulesa i ka disa kushte. Ndër ato kushte është që jo vetëm të mbulohet trupi i femrës, është fjala do thotë këmbët, krahët e kështu me radhë, thotë jo vetëm të mbulohen ato, mirë po për qëllim i mbulimit këtu është edhe që ato do thotë mos të formohen do thotë që nëse njeriu do thotë e ka ka vesh, themi kushtimisht pantollona, ai fakt trupi i saj nuk duket, do thotë nuk vrehet e, e, lkura e saj. Mirë po forma duket edhe vrehet. Edhe kjo është ndaluar e e për femrën do thotë që të dukën do thotë format e trupit të saj, me një fjalë të dukën format e këmbëve, të dukën do thotë format e duarve e forma e e gjoksit, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Këto janë do thotë ato çka duan do thotë ti ti tu largohet atyra do thotë femra. Prandaj e kërkuar për të është që të vesh thot, të thotë rroba të gjera të embulojnë trupin dhe nuk e formësojnë do thotë pjesë, nuk i formësojnë pjesë të trupit. Prandaj i themi se nuk është e drejtë për femrën që të del në rrugë do thotë me pantallona, edhe nëse ka do thotë shami, për arsye se kjo nuk e realizon do thotë synimin e hijabit, synimin e mbulesës, se synimi i mbulesës është krahas mbulimit është edhe mos dukja apo mos e, dukja e formave të trupit të femrës për arsye se e, ashtu siç ka ardhur në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhem që ka paralelmuë llojet e femrave që nuk do ta dëgjojnë erën e xhenetit janë al-kasiyat wal-ariyat do thot janë të veshura dhe të zhveshura që nënkupton në nuk janë të të të veshura tërsisht po në të njëjtin kohë nuk janë të, të zhveshura tërsisht që do thot do thot e, kjo hyn do thot edhe edhe çështja e disa rrobave që duken do thot e në janë gjysmë e mbulojnë do thot trupin vetëm një pjesë, po në të njëjtin kohë do thot e formuohen trupen, ose e, e mbuluar, mirë po duken do thot format e këmbëve e, e, e kështu me radh, edhe kësaj femra e cila dëshiron me zbatu urdhrin e Allahut të Madhreshëm dhe oni i, i këshilloj do thot gjithë ato femra të cilat me vërtet në këtë kohë kur është përhapur la kurishia dhe kur eh grad apo femrat në publik ekspozojnë pjesë të trupit të tyre edhe është bë thot një një trend do thot që që femrat do thot të ecë sa më e zhveshur në nëpër rrugë e në të njëjtin kohë do thot femrat e mbuluara shikohen me një sy do thot nënçmues e kështu me radh të bojnë durim po në të njëjtin kohë edhe të mundohen do thot përderisa e ka vendos veten e tij Mihyk ti qsaipon edhe meqen do thot e, e i ka paramenduar gjitha ato sfidat me të cilat do të ballavaçohet në këtë shoqëri atyre spaku le ta çojnë vend do thot kët mbules ashtu si duhet mos ta mashtrojë shejtani se un po e vesh i do thot një një shamimë të bukur apo po e boj kët apo e, që që un të prezantoj atyre një islam më modern e kështu me radh tu largohet këtyre e, formave do thot të të argumentimeve në veten e tij për arsyesë se e domosdoshme është që njeriu kur të e, ja obligon vetes me të zbatojë një urdhër të Allahut të Madhërisht, atëre ta çojë atë në një vend në vend ashtu si duhet. Prandaj edhe mbulesën ta bëj, ta bajnë do thot ashtu si duhet e mos ta bëjnë do thot në formën që dikush do thot të, të, të, të e ta ti ti ti quaj ata se janë të mbuluara, mod, por në të njëjtin kohë do thot ajo mbules në kohë do thot ashtu si kërkohet. Zoti i mëshmirë Atër e ho gjindëruar, ne do të vazhdojmë me një pauzë të shkurtë, rëmë pas dhe të rekëthemi për t'ju pyëtur dhe për t'marë përgjigjet e tjera. Nërsa ju të ndëruar të leshikues, vazhdojni të shëndroni me ne, sepse në vazhdim do t'ju sjedhim pyëtje dhe përgjigjet e tjera. <tune> vëstënorar jami sërish këtu në studion e emisionit Duke kërkuar përgjigje për të udhëtuar hojës së ndëruar Alaudina Bazi me pyetjet të cilat kanë ardhur nga ju se të marrin përgjigje. Okay. Hojënderuar pyetje radhës thotë kështu deshat ju pyet se a bën të falet namazit sabahut dhe i drekës para se tiret ezani, na kanë dhënë shembull para pra edim se ezani në këto dy kohë thret disa minuta ose edhe gjysmë ore pas sa të ketë hyrë koha e tyre. A bën të falet namazi i drekës sipas kohës që është e caktuar në takvim. Edhe kjo pyetje më sa më kujtohet është bërë do thot më herët neve do të mundohem të japim një përgjigjim pak më të shkurt, themi se jën dy qështje kjo. Qështja hyrje se kohës e namazit dhe qështja thyrje se ezanit. Këto dy gjera do të të kanë dalojnë në me zveti. Namazit është obliga obligativ, apo kohët e namazit janë obligativë në atë moment që hynë koha e tyre. Pa varsisht është thyrë ezanit apo nuk është thyrë ezanit. Pra ndaj në momentin që hynë koha, themi kushtimisht nëse shkruan se koha e drekës hynë në ora 12.20 apo 11.20 e kështu me radhë gjatë kohës verës apo dimrit, themi se në atë moment që shkruan në takvim në atë moment ka fillu koha e drekës, dhe ajo kohë në mërodhë që është koha e drekës dhe njeriu ka mundësi të falë fal namazin por e, në disa kohë namazit posaçërisht namazin e drekës edhe namazin e sabahut muslimani do thotë i caktojnë do thotë faljen e kohëve të namazit në formë strikte në orën 1 gjithsesi do thotë në orën 12 gjatë dimrit edhe kohën e sabahut e lajn do thotë pak më vonë sesa që është para pada do thotë hyrja e kohës në takvim. Dhe kjo është me marrëveshje dhe nuk ka të keqe në këtë. Dhe e, është do thotë e drejtë dhe dhe dhe kështu veprohet. Ë, por nëse njeriu për ndonjë rrethant të caktuar ka me udhë, për shembull, apo ka ndonjë provim ose diçka e kthill, ka mundësi ta fal namazin e drekës do thotë para se me thirr ezani dhe të futet apo të udhtojë, të fi, filloj udhimin dhe në në këtë si nuk dhe keqe. Po ha... po, e ka të kërcë. Po. Ë, mirë po në rrethana të të zakonshme, atë nuk është e drejtë që besimtari a mos të prezantoim më së pari në xhami, edhe ta fal namazin në shtëpi, e drejta është do të thotë që të pret thirrjen e ezanit edhe të prezantoim në xhami edhe ta fal namazin do të thotë me xhamat. Zoti i di më së miri. Por hoj do ndalim të ndalim këtu edhe pak, a ka mundësi që në takvim ndonjëherë të mosket të mos jetë koha saktë nëse shikojmë kështu. Jo, takime i cilin cilën e kemi ne edhe që e çet do thotë këshilli i bashkisë islame do thotë i do thot kryesia e bashisë sa me Kosovës do thot është e i studium edhe është do thot e, një gjë që që për, përsëritet çdo vit prandaj gabimet janë shumë minimale aty dhe e drejta jonë është neve se ata janë njerëz kompetent që e kanë përpiluar ataq vim dhe të mbështetemi në bazë të asaj që ata e kanë përpiluar. Tash është i mundur do të ketë gabime apo diçka e tillë, mirë po, kjo është tek e fundit përgjegjësia e tyre që kanë marrë mi veti do thotë këtë këtë përgjegjësi dhe ata do thotë do t'japin llogarin bazë të asaj se si e kanë përpiluar atë. Zotë, dhe më s'përmend. Ëndërka s'kemi pyetjen e radhës që na vjen nga Meti, thotë kam dëgjuar të gjitha videot tuaja me radhë dhe në disa frytyre, disa dëgjues kanë paraqitur pyetjen e lidhur me ve Habizmin. Dhe ju keni dhe në përgjigje duke thënë se Abdulvehabi ka bërë një këthes në fejnë islami dhe ka ndryshuar shumë gjera. A ka mundësi me cekë disa gjera qëfar ka ndryshuar a i dhe si mund të jetë më i menqurë se gjeneratët e para, për shemblë të emiluasi të katër shkollave juridike, apo transmituasi të më hershëm si i bën tejmije. Pse shumë njërës si studiues të fese dherit e gjemati i thjesht e kundrështojnë këtë personë, e kjo nuk ndodh me katër themeluesit e katër shkollave juridike islame. Gjithashtu në çka bazoni ju personalisht kur pajtoheni me me thirrjet e këtij njeriu? Është e vërtetë se unë në një përgjigje më herët kam fol në lidhje me Abdul Wahhabin dhe Wahhabit në përgjithësi dhe i kam shpjeguar disa pikëpamje në lidhje me këtë me këta të cilët akuzohen me Wahhabin në përgjithësi. Ktu do t'i bëj disa sqarime që kupto do thotë që ndërlidhen me atë që është thënë më herët, pasi që do thotë edhe vetë ky shikues do thotë i pas ka përcjell do thotë atë përgjigje në më e hershme. Fillimisht themi se Muhammed Abdul Wahhab nuk ka ardhur me diçka që ka kundërshtuar Islamin, apo me diçka që ka kundërshtuar do thotë dietarët e mëhershëm. Edhe e, them edhe një herë më duket se edhe atëherë pata përmend se Muhammed Abdul Wahhab i ka një numër të librave të shkruar dhe ato janë të botuara sot në në botën islame në gjuhën arabe, kemi edhe të përkthyera në gjuhën shqipe disa. Edhe në gjuhë tiranë, në gjuhë angleze, edhe në gjuhë turke e kështu me radhë ka shumë libra të përkthyera nga ky dijetar dhe ato libra gjenden, madje është thotë një koleksion i i veprave do thotë Muhamedit Abdul Wahabit në në një në një botim dhe ato mundet njeriu posaçërisht ata të cilët e dinë gjuhën arabe mund t'i lexojnë dhe të kuptojnë do thotë pikpamjet dhe vështrimet e tij edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet e, e fikhut jurispondenca e Islame Allen Church e të ahlakut e kështu be radh në çdo fushë në cilën ai ka fol. E ai çfarë vërteton, do të thonë edhe çka kupton nga mësimet e tij direkt, do thotë nga shpalosja e, e mendimeve botëkuptime dhe ideve të tij, e shohim se ai nuk ka ardhur me diçka, do thotë, që ka kundërshtuar Islamin, apo me diçka tjetër ashtu siç disa supozojnë, do thotë, me diçka që nuk ka qenë e njohur më herët dhe ky ka ardhur me diçka tjetër. Madja a i vetë të thot e përmen faktin se është pasus i medhebit hambeli Për vetën e ti thot se jom pasus i medhebit hambeli Dhe ashtu i, i qartëson të thot që është jetë kur folë në fushën e thikut dhe nuk është të thotë nuk ka dalë kundër me dhëbeve, as nuk ka dalë të thotë mbi këta imam, mirë po ai vetë të thotë ka qenë pasus i njërit nga këto katër imamet, ai ka qenë Ahmed ibn Hambeli. Do thotë kjo është pika e parë. Pika e dytë do thotë çfarë ka ndryshuar ai? Fjala ndryshim do thotë mund të ketë kuptime ë ë domon dikush do thotë kuptoj kuptoj diçka tjetër me fjalën ndryshim. Ndryshim nuk është përcjellim do thonë ndryshim i fes por këtu është përsellim ndryshim i disa traditave dhe veprimeve që muslimanët do thotë gjatë kohës së tij apo para kohës para se të vijë ky, para se të jetojë ky, njerëzit i kanë deviju, do thotë edhe i kanë konsideruar se janë pjesë të fesë, an fakt ato nuk nuk janë do thotë pjesë të fesë, sikurse shënterimi i varrezave, do thotë madhërimi i tyrbeve. Uh, njërzit kur kam pas në do një vështërsi apo në do një smundje apo në do një fatkesi në vend që se ti lutën Zotit Madreqëm kanë shkuar dhe i kanë lutë vorët i kanë lutë të thotë tyrbës i kanë lutë evlijave dë thotë kjo tradit ka qenë e përhapur shumë dë thotë në gadishull në arabik kur kjo ka qenë do thot, e, kur kjo ka jetu uh, tyrbet kanë qenë shumë të përhapur a pas ta edhe disa bestytni në mesin e muslimanve nga ignorancat që ka ka ka ka qenat ko për shkak thot, të thotë mosmësimit të fesë burimore, tek njerëzit janë përhap disa ide të gabuara, sikurse do thotë madhërimi i disa gjërave botkuptimi, bot, doba besimi apo pretendimi se disa e, veprime caktuara janë do thotë do thotë disa bestuti e kështu me radhë dan koan kur ka ard ky dietar do thot edhe osht bën një, një dietar i cili është pasu dhe ka fituar respektin në në shucrën e tij do thot ka filluar do thot me firin e tij me davetin e tij që ti udhëzoj njerëzit në largimin nga këto besëtyni të kota sikur se ç'i ishte do thot madhërimi i varreve e vendeve të caktuara me pretendimin se ato janë vende të bereqetit e kështu me radh ka firr e ka firr njerëz që të largoho nga këto besime të kota dhe të i rikthehen islamit burimor ky është ai E ky është ai ndryshimi i cilin ai Kafir edhe edhe e, në cilën nuk ka thirr vetëm ky, do thotë ka shumë dietarë, edhe në të kaluarën që e, edhe synimi i dietarëve është kjo, do thotë që njerëzit i e, edukojnë edhe njerëzit do thotë tua tua bëjnë të qartë fenë burimore, në ato momente apo në të kohra kur të kënjërzit nga ignorancëa dhe mozdia të cënë e kanë, ka mundësit dhe thotë të devjojnë në disa qështje që kanë të bëjnë me fenë. Pra, kjo është a i ndryshimi cënë e ka bërë. Dhe këtojnë faktike edhe mundë do të të vërtetohen edhe në aspektin historikë, dhe thotë. Mundë të këtojnë ato faktikë që edhe ju i përkrahni do të të thirit e ti. K jan kundërti, kjo do thot nuk është nuk është e drejtë. As dietart nuk kanë nuk kanë qenë kundërti e as do thot xhematit nuk kanë qenë kundërti. Kundërti janë vetëm ata njerëz që paragjykojnë dhe ata njerëz që nuk e kanë njohur mirë dhe kanë dëgjuar për të do thot disa ë po them kushtimisht propagandë për ta nëndlersu e, dignitetin edhe karakterin A e këti personin. A mund të temi personi. se to përre gjukime janë të kohëve dhe sotme, apo e, kanë, qenë edhe kanë qenë edhe me herët? Disa kanë, do thot, e, e, rjedhje historike, do thot, kanë bëjnë, do thot, me, me qështje politike në atë kohë, që njerëzit kanë sikurse kanë bër akuza të ndërsjellta vetëm e vetëm të dominojnë ata do thotë në në pushtet e kështu me radh, por më vonë do thotë kanë kanë eskaluar dhe kanë do thotë edhe edhe qëllime do thotë synime realizimin e, e disa objektivave që i kanë disa çarqet të caktuara qoftë do thotë në vendin ton, po qoft, edhe qoftë në botë në përgjithësi dhe synojnë do thotë që gjithë ata njerëz të cilët nuk mendojnë do të thashë sikur ata apo nuk janë do shta, Ta, e, në e, do të thotë nuk i konsiderojnë do të thotë se se kanë mundësi bashkëpunimi me ta me një herë të të, të shfaqin akuzat e ndryshme dhe në këtë formë do të thotë ta ta stopojnë do thot, të thotë shpalosjen e, e thirrjes së tyre në përgjithësi un vetëm do të ndalem edhe edhe në një pikë e cë që është përmend këtu ajo është fakti se pse pra janë çu njerëzit kundërti apo pse njerëzit janë e, unë, ne themi se Kjo fillimisht thosë se nuk është e vërtetë, por në të njëjtin kohë edhe vet në kohën kur kanë jetu imamet. Uh, imam Abu Hanifa, që është do të thot një nga uh, dijetarët më eminent kohës uh, uh, his që historia i një, e dim se ka vdekur në burg, që do të thot ka qenë i përsekutuar. Vet fakti i përsekutimit është argument se uh, në të kundërt është argument se njeriu është në hak, në të drejtën. Për arsye se ai ka vdekur në burg, që do të thot në një form, do thotë po kuptoim se si ai ka qenë në hak edhe është përsekutu për atë të drejtën që e ka e ka shpalos, do thotë në thirrjen e tij. Pastaj vet edhe Imamin tjetër, Imam Ahmed ibn Hanbali, ka qenë i burgosur, edhe është mundu me mundime të shumta. E, e, imam Maliku në të njëjtin kohë, e kështu me radhë, kështu e, edhe vet Ibn Taymija është prej atyre njerëzve që ka vdekur në burg. Kështu që këto fakte jo vërtetohen edhe dihen. Prandaj e, pse në dietar në një shoçri në një kohë caktuar do thotë përsekutohet nuk ka as kë argument se ai ka qenë i keq në të kundërtën ai mundet më shumë me qend argument se është në të drejtën edha njerëzit Manifestarët për shtetaret mundohen do të thotë ta ta zbrapsin dhe ta heshtin dhe kështu që i bëjnë do të thotë presione të ndryshme me burgim ose edhe me propagandë të ndryshme, vetëm e vetëm do të thotë mos ta leuën do të thotë ta ta ta shfasi do të thotë do të thotë davetin edhe thirrjen e tij. Pra kjo ishte në lidhje me me këtë pyetje. Zot e di më së miri. Ata rehojëndëroar kaq ç'ishte edhe koha për të biseduar lidhur me pyetjet shiku e shikuesve tanë. Ne ju falenderojmë që ishit në emisionin tonë. A vë uni falënderoj për ftesën. Të nderuar teleshikues, kaq për sa i përket emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje, vazhdoni të na shkruani në pyetje @ceviska.com. Deri në takimet e radhës ju lëmë në mbështetjen e Allahut. Selam alejkum.